pe Din interiorul modestei încăperi a studioului de producție a programelor creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, vă aducem iubiți ascultători caldul nostru salut cu ocazia programului numărul 90. Marele domn al României noastre Așa cum se afla ea pe la anii 1688, Ștefan Cantacuzino avea părerea că scriptura este talentul dat de Dumnezeu oamenilor lui să l împărțim semenilor noștri. Și ca să dovedim autenticitatea acestor spuse, vom da citire cuvintelor lui așa cum sunt scrise în limba noastră românească de pe vremea aceea de la 1688, Menționate pe paginile Bibliei de la 1688, tipărite pe atunci prin înghijirea și cheltuială a Măriei sale, și retipărite la 1988. Și, încă cu talandul, ne mai învățăm că, măcar că însuși Dumnezeu lucrează întru toate iar noi, ca de dânsul fiind întăriți, Trebuie să lucrăm împreună cu a noastră spăsenie și spăsenia fratelui nostru, cât precum Dumnezeu în ceriu are duhuri poslușitoare spre slujbă trimițindu-se, așa și aceia prepământ au așezat carii duhovnicei slujitori împărțitori de cereștile taine și ca să le dea la frați cerească filosofie cu a sa dragoste, care el pogorându-se de în ceriu au învățat. De aici poate să o cotifie cine cum, precum avuția cea închis să nu iaste avuție, și după cum zic filosofii Elinilor, așa încă la besearică talandurile cele duhovnicești, când nu se dau de la unii la alții, nu se zic talanduri. Încheiat citatul, fiind întru totul de acord că Scriptura este un talent care trebuie înmulțit. Și dat de la unul la altul, așa cum spunea Ștefan Cantacuzino, ne-am propus și noi, iubiți ascultători, ca pe calea undelor de radio să explicăm Sfânta Scriptură, bineînțeles numai acelora care au dorința și plăcerea să o asculte. În vederea aceasta ne folosim de o lucrare vastă, alcătuită de preotul Niculiță, care a întocmit scurte explicații asupra tuturor versetelor din Noul Testament luate individual. Înainte însă de a pătrunde în lecțiunea de zi propriu-zisă, haideți să ascultăm episodul următor, rezervat pentru lecțiunea de zi, din lectura Argatul, scrisă de Cristina Roy. Episodul precedent l-am încheiat tocmai cu încercarea lui Metod, încercare care de altfel i-a reușit din plin, să înspăimânte de moarte pe bietul Samco cu privire la urmările nefaste pe care le-ar aduce în satul lui deschiderea unei cârcii. Metod, deci, îi spunea lui Samco. De toate nenorocirile acestea, cine crezi tu că va fi vinovat? Tu, Samco, numai tu! Vai, metod, oprește-te! Samco se apucă de cap. Nu o să fiu niciodată vinovat de așa ceva? Nu, nu o să dau niciodată băutură va de băut? Mai degrabă mă las omorât! Samco plecă și metod săpă mai departe la bucata lui de pământ necăjit. În ziua aceea se dezlănțuise iadul acasă la Petras. Așa de frumos își imaginase țăranul cât o să câștige și cât de departe o să ajungă fiul, căci prin ce devenea negustorul atât de bogat dacă nu prin rachiu? Iar acum fiul nici nu voia să mai audă. Mai degrabă ar fi putut înduieșa o piatră decât pe el. Devenise palid ca peretele și tremuran în fața mâniei aprinse a tatălui, dar nu voia să cedeze. Multe cuvintele le-i spuse tatăl. Ce-i venea pe limbă? Îi reproșa că e un cercetor și că îl hrănise atâția ani, că nu o să mai hrănească un cercetor dacă nu vrea să asculte, să se ducă să cersească atunci. Aceste cuvinte ale tatălui, rănirea de moarte, sufletul sensibil al fiului, așa fel cum numai cuvintele unui om pot să rănească. Între timp a părut și maică sa. Ea se ruga când de unul, când de celălalt. Pe bărbat reușise oarecum până la urmă să-l potorească, dar pe fiu nu putu nici cum să-l convingă. El ședea acolo ca o stană de piatră. În cele din urmă, până și mamă sa se mânie foarte tare pe el. Cele două surori intrară și ele în între timp, iar împreună cu ele și logodnicul celei mai mari, care venise în vizită cu un prieten de printr-un alt sat. Ei îl întărirea pe Petras în intenția lui și râseră de Samco. Ha, ha, ha, ziseră ei. Dacă nu vrea, faceți-o totuși, tată. Am să-mi las eu bucuros meseria mea. Nu trebuie să fie chiar o băcănie. Deschideți o cârciumă și o măcelărie lângă ea, căci așa ceva nu există pe aici, și dați-ne nouă. O să vă dau câteva sute de guldeni. Iar pentru mobilat, Luați din banii de zestre pe care i-ați promis Efcăi, fica dumneavoastră, așa că până la urmă rămânem toți la oaltă, iar Samco n-are decât să stea iarăși în livadă ca și până acum. La început, vorbele acestea erau numai în glumă și nu voia prin aceasta decât să-l silească pe cumnat. Dar, cum se întâmplă adesea, la sfârșit îi plăcu până și lui ideea. Chiar și Efcăi, fata lui Petros, îi plăcu faptul că nu trebuia să plece departe de la maică-sa la soacra ei. Care mamă nu s-ar bucura să-și poată țină fata lângă ea atunci când se mărită? Cu asta chiar și ochii mamei fură orbiți. Iar Petras își aminti că averea lui o să rămână tot acolo și nu va avea deci nevoie să o rupă în bucăți ca să dea și ficei lui plecată de lângă ea. Până seara așadar treaba a fost pusă la punct. Ei, cum e?" îl întrebă cumnatul pe Samco, înainte de plecare, numai așa de formă. O să-i faci voi tatălui sau vin eu?" Ați spus doar că sunt un cerșetor și glasul lui tremura de mâhnire. E adevărat că sunt o loc de amândouă picioarele, dar mai degrabă aș prefera să-mi paralizeze și mâinile și să mă duc să cerșesc, decât să mă susțin cu ocupația atât de diavolească." Dar tu, cumnate, nu ești încă aici, iar Dumnezeu este atotputernic. El va zădărnici intenția voastră fără îndoială și nu va lăsa să vă reușească intenția. Ha, ha, ha, o să vedem noi asta, voi prostule, râseră cei doi tineri și plecară. Ei au plecat, iar noi ne oprim cu relatarea episodului nostru la punctul acesta, făcând observația că... Înțeleapta noastră cultură românească spune așa, cine râde la urmă, râde cu folos. În lecțiunile viitoare vom afla, iubiți ascultători, cât de întemeiată este vorba aceasta pe adevăr. O, Doamne Tatăl nostru Ceresc, ajută-ne și pe noi, te rugăm, să alegem mai bine bagiocura și disprețul celor din jurul nostru de acum, ca să ne putem bucura împreună cu tine, pentru o veșnicie întreagă. Ajută-i apoi și pe cei care ne bagiocoresc să te aleagă, și ei până la urmă, tot pe tine. Amin! Dacă trăiesc, vreau să trăiesc pentru tine. Arul acesta, ți l cer, arula acesta, ți cer. Arul acesta. -ți Doamne, tu știi ce e bine, sluși pe ce-o fac pentru -o cer. Doamne, Doamne, Harul eu, o Un credincios ortodox sau ori de care altă confesiune ar fi, nu se va îndeletnici niciodată cu comerțul cu băuturi alcoolice, Băuturi care iau mințile oamenilor și trimit în brațele lui Satan pe aceea pentru care a murit Hristos. Așadar, iubiți ascultători, ne aflăm în Evanghelia după Matei capitolul 11, respectiv versetul 3. În versetul 2 ni se spune că Ioan auzise din temniță despre lucrările Domnului Hristos. Iar în versetul 3 pe care îl citim acum aflăm că a trimis să-l întrebe prin ucenicii săi, tu ești acela care are să vină sau să așteptăm pe altul? Iată deci că în inima lui Ioan Botezătorul era iarnă, soarele nu mai strălucea și de aceea a pus întrebarea, tu ești acela? Domnul nu s-a supărat de întrebarea lui, care părea că izvorăște din îndoială, dar care totuși era sinceră. Domnul nu se supără când îl deranjăm cu întrebări sincere, chiar dacă venim de 10 ori pe zi să-l întrebăm. Dorința lui este ca noi să cunoaștem adevărul în toată lumina lui și apoi să-l putem trăi cu adâncă convingere. Numai siguranța de bucurie și pace și mai siguranța lucrează drept și adevărat. Decât să rătăcim odată, mai bine să întrebăm de o de ori sau, cum spune proverbul, măsoară de zece ori și o odată. Întrebările sincere, chiar dacă sunt copilărești, primesc totdeauna răspuns din partea lui Dumnezeu, fiindcă El vrea să ne încredințeze cu toată puterea de adevărul și de voia Lui. Ce viață de lumină, de biruință și de roade plăcute am trăit noi dacă am împlinit trei lucruri principale și anume. 1. Tot ceea ce știi sigur că este bine, înfăptuiește imediat. 2. De tot ceea ce știi că e rău, ferește-te imediat. 3. De tot ceea ce nu ești sigur, nu te grăbi să iei hotărâri și să nu-ți spui Părerea. Ioan Botezătorul a avut îndoieli în temniță, dar ele nu-l determinau să se lepede de credința sa înaintea lui Irod, ci se adresează cu el celui asupra cărui avea îndoieli. Ori de câte ori avem îndoieli, să venim și să le înfățișăm celui cu privire la care ne îndoim, fie că este vorba de om, fie că este vorba de Domnul, dar să nu semănăm îndoiala. Semănătorii de îndoială fac slujba șarpelui din grădina Edenului. Deci Ioan îl întreabă, tu ești acela? Când a trimis Ioan botezătorul pe ucenicii săi să-l întrebe pe Domnul Isus, se afla încă în temniță. Nu-i ușoară suferința. Ea influențează în sens rău conștiința, strecurând descurajare în suflet și mai ales nu-i ușoară suferința în închisoare. Numai cine a fost în asemenea situații poate să-și înțeleagă pe cei închiși când i-au devieri în gândire și în credință. În temniță nu mai înțelegi lumea în care tu ești atât de nedreptățit. De aceea nu trebuie să-i judecăm aspru pe cei care trec prin suferință când îi vedem clătinându-se sau rostind unele cuvinte neobișnuite ci mai degrabă să-i ajutăm. Domnul Iisus a înțeles pe Ioan și i-a trimis imediat răspunsul liniștitor. Biblia ne -l înfățișează pe Ioan ca pe un om, nu cum ar trebui să fie, ci cum este. Unii oameni care au prilejul să sufere pentru Domnul își ascund slăbiciunile avute în timpul suferinței, de aceea tot ce spun ei nu apare ca ceva real. Ioan Botezătorul se arată însă așa cum era. Când mărturisești slăbiciunea, nu ești lipsit de caracter, ci atunci ești lipsit când te fățărnicești. Ioan, atât cât a înțeles el, credea că Mesia îl va elibera din temniță și va întemeia îndată împărăția lui Dumnezeu într-un mod asemănător celorlalte împărății pământești. Atât a înțeles el. Să nu așteptăm totuși ca Dumnezeu să-și schimbe planul său veșnic după situația particulară în care ne aflăm. Tu ești acela? Domnul Isus a avut ce să răspundă lui Ioan Botezătorul, dar ia ascultă, dacă te întreabă cineva pe tine, dragul meu, despre poziția ta, despre lucrarea și chemarea ta, cum îi răspunde tu? Despre tine se pot auzi lucruri frumoase? Se poate auzi că ești ucenicul lui Hristos, că trăiești o viață nouă, că ești lumină în toată purtarea ta, că ești reprezentantul împărăției lui Dumnezeu pe pământ? Este adevărat? Ești tu așa? Tu ești acela? Acestea sunt întrebări care se pun în jurul persoanei tale. Ce răspunzi tu? În continuarea meditațiilor noastre vom da citire versetelor 4 și 5 de la Matei capitolul 11, care astfel glăsiesc. Drept răspuns, Iisus le-a zis. Duceți-vă, despuneți lui Ioan, ce auziți și ce vedeți. Orbii își capătă vederea, șchiopii umblă, leproșii sunt curățiți, surzii aud, morții înviază, și săracilor li se propovăduiește Evanghelia. Iubiți ascultătorii, argumentul cel mai puternic pentru convingerea cuiva despre un adevăr este atunci când auzul este unit cu văzul. Spuneți ce auziți și ce vedeți, mărturisește Domnul Isus. Adevărul teoretic. Nu convinge pe nimeni dacă nu este verificat de adevărul practic, iar adevărul practic se verifică prin văz. Văzul convinge mai bine decât auzul, fiindcă auzul nostru este mai greu la învățat decât vederea, spune Sfântul Ioan Goră de Aur, căci nu înmagazinăm în suflet așa de exact ceea ce auzim ca ceea ce vedem cu ochii. Iar Sfântul Chiril al Ierusalimului spune Dăm mai multă încredere vederii decât auzului. Cea mai puternică mărturie despre credința noastră este trăirea noastră, sunt lucrările noastre. Dacă mărturia vorbelor noastre nu este unită cu mărturia lucrărilor noastre, nu are nicio valoare. Domnul Isus a putut spune despre el Duceți-vă și spuneți, orbii văd, șchiopii umblă, leproșii sunt curățiți, surzi aud, morți în viază și săracilor li se vestește Evanghelia. Ce pot să spun eu despre mine dacă orbii sufletești din jurul meu nu sunt vindecați și nu văd lumină în mine, dacă șchiopii sufletești nu umblă pe calea adevărului evanghelic după pilda mea? Dacă cei plini de lepra păcatului nu se curățesc prin mărturia vieții mele, atunci tot ce spun eu despre mine este fără putere. Puterea adevărului se arată în practica lui, nu în teoria despre el. Aici este cheia biruinței evangheliei practica ei, puterea ei în viață. Medic bun este acela care vindecă bolile, nu acela care știe numai teoria despre boli. Muzician bun este acela care poate să cânte, nu acela care face numai teoria muzicii. Creștin adevărat este numai acela care trăiește cum a trăit Hristos, și face lucrările lui Hristos, nu acela care face numai teorie despre Evanghelie. Dacă cineva are nedumeriri despre adevărul religiei creștine, nu trebuie să aibă nedumeriri despre viața mea cea nouă. Viața de credință este ceva care trebuie să treacă de la stadiul auzirii la stadiul vederii. Spune Sfântul Simeon, noul teolog, la început există credința din auzire, dar nu poți spune că ai pătruns în cunoașterea dumnezească numai prin aceasta, fiindcă cel ce nu a văzut, cum va cunoaște? Trebuie să ajungem deci la vedere. Prin auzire ești încă trupesc, stai sub lege. Cunoașterea prin auzire este o cunoaștere îndepărtată, incompletă. Trebuie depășită starea de credință și să ne însuim la înălțimea vederii duhovnicești. Și alții trebuie să vadă noi, dar și noi trebuie să vedem în Dumnezeu lumina adevărului său duhovnicesc. Atunci suntem ceea ce vrea Domnul să fim. Iată ce ne spune mai departe Domnul Iisus în versetul 6 ferice de acela pentru care eu nu voi fi un prilej de poticnire. Vai, nenorocit este omul care ia binele drept rău și răul drept bine, adevărul drept minciună și minciuna drept adevăr. El sigur pășește spre moarte în felul acesta. Una din meseriile diavolului este să schimbe etichetele pe borcanele cu medicamentele duhovnicești. În loc de o travă, el scrie medicament vindecător și în loc de medicament scrie o travă. Nu este el tatăl minciunii? Mulți s-au potignit de-a lungul vremii de Domnul Isus, de înfățișarea și poziția lui umilită, spunând, O, păi da' acesta este fiul dulgherului, nu e așa?" Marcu 6.3. Sau, Omul acesta n-a învățat niciodată." Cum de are învățătură?" Ioan 7.15. Sau, Omul acesta are drac, este nebun." Ioan 10, 20, sau duce norodul în rătăcire, Ioan 7, 12. Dacă în călăuza care te duce pe drumul vieții găsești prileji de potignire, cât de mare este nenorocirea în care te afli? Dacă în craca pe care stai găsești motiv de supărare și ți-o tai de sub picioare, cât de nebun poți fi în clipa aceea? Dacă de ceea ce te-ai convins odată că este bine și adevăr, te poticnești astăzi, cât de tulburat și de distrus sufletește poți să fii. Căci dacă mintea pe care a avut-o până acum te-a înșelat, cum mai poți avea încredere în ea pe viitor? Ferice de sufletul care nu se poticnește de Domnul Isus și de cuvântul său. Chiar dacă nu înțelege unele lucruri, Rămâne statornic însă alepide de Domnul și va primi lumină la vreme potrivită, chiar și cu privire la lucrurile pe care nu le-a înțeles. Dar dacă umblă de colo până colo căutând sprijin în oameni și în lucrările lor, se va afunda și mai mult în întuneric și nesiguranță. Ferice de sufletul care așteaptă cu răbdare și dragoste desfacerea bobocilor făgăduințelor lui Dumnezeu. El se va bucura de minunata floare a luminii de pline. Cine vrea să desfacă forțat un boboc, va rămâne fără floare. Aceia care s-au potignit de Domnul Isus, de înfățișarea lui smerită, au fost acel soi de oameni care au vrut ca sub ochii lor să înflorească împărăția lui Dumnezeu, să fie ridicat scaunul de domnia lui David și să-i alunge pe romani din țară. Mântuitorul Iisus însă n-a venit cu astfel de planuri și de aceea ei s-au potignit și nu l-au recunoscut de Mesia. Au încercat apoi cu forța să desfacă bobocul făgăduințelor lui Dumnezeu și să-i alunge ei pe romani din țară, dar vai, au fost zdrobiți. Versetul de mai sus în original sună astfel. «Ferice de cel care nu se va scandaliza de mine!» Nu te scandaliza, dragul meu, că nu faci lucrurile cum ți le imaginezi. Fă pace cu ceea ce face el, chiar dacă nu înțelegi totul în întregime. Altă traducere spune, ferice de omul care nu găsește nimic respingător în mine. Nu căutăm bunăstare și un scaun moale pe pământ. Domnul Isus, însă disprețuiește bogăția și învață crucea. Găsim noi ceva respingător în aceasta? Iată o întrebare pe care e bine să ne o punem. Să nu ne potignim de Domnul Iisus atunci când nu ni se împlinesc anumite planuri pe care le-am socotit noi bune, ci să așteptăm cu credință și răbdare împlinirea făgăduințelor lui Dumnezeu la vremea hotărâtă de El și în felul în care știe El că este cel mai bine. Să luăm pentru toate ceea ce eu numesc în termeni populari zeamă de mulțumire, care este un produs biblic alcătuit din combinarea versetului 18 din 1 Tesalonicen 5 și versetului 28 din Romani 8.28. Deci Romani 8.28, 1 în 5 18, amestecați-le pe amândouă și beți din ele zi și noapte, fără discriminare, E cel mai bun antidot împotriva poticnirii. Aflăm mai departe din citirea versetului 7 din Matei 11, că pe când se duceau ei, este vorba de ucenici, Iisus a început să vorbească noroadelor despre Ioan. Ce ați ieșit să vedeți în pustie? O trestie clătinată de vânt? Bucuria și plăcerea Domnului este să se laude cu și săi, nu numai în fața îngerilor și sfinților, ci și în fața noroadelor nepăsătoare, ba chiar și în fața satanei, cum vedem la Iov 1 cu 8. Ce frumoasă apărare îi ia Domnul aici lui Ioan Botezătorul! Deși acesta fiind în temniță a avut o mică nedumerire, ca să nu spunem îndoială, Totuși Domnul Iisus nu a luat în considerație acest lucru, ce a trecut peste el ca și când n-ar fi fost. Așa este Dumnezeu. El nu se oprește la nedesăvârșirile noastre vremelnice legate de firea noastră, ci privește dincolo de ele la frumusețea și valoarea noastră veșnică. Cu câtă e ocolește el anumite slăbiciuni din ființa credincioșilor săi și cu câtă insistență scoate la iveală calitățile... Adevărații săi urmași fac la fel. Cei ce au firea lui Dumnezeu se aseamănă cu el în toate. Muștele caută numai rănile de pe un corp, asta le interesează pe ele. Albinele însă caută numai florile, numai nectarul florilor, pentru a face mierea cea dulce și hrănitoare. Pe muște le interesează numai ceea ce este rău și urât. Pe albine le interesează numai ceea ce este frumos, bine și plăcut mirositor. Dragul meu, tu cu cine te asemeni? Cu musca ori cu albina? Ce ați ieșit să vedeți, întreabă aici Mântuitorul Hristos. Trebuie să știi ce să vezi când ești. Un spectacol al naturii? Acela te farmecă, dar nu te obligă la nimic. O paradă regală poate stârni invidia sau revolta. Dar dacă te-ai dus să vezi un proroc, să știi. Cuvintele lui te obligă. Unii ies ca să vadă și să audă pe un predicator sau pe un om deosebit în loc să se mulțumească și să primească în liniște cuvântul lui Dumnezeu oriunde este rostit. Omul e dornic de noutăți. Asta este firea lui, firea veche. Ce ați ieșit să vedeți? Întreabă din nou aici Isus. Ați ieșit să vedeți o trestie clătinată de vânt? Adică, o îndoială a lui Ioan sau statornicia lui hotărâtă? Ați ieșit să vedeți părțile bune ale lui Ioan sau slăbiciunile legate de firea lui omenească? Dar noi, noi când ieșim să vedem, ce vedem? Ce observăm noi mai întâi în viața fratelui nostru și a apropiului nostru? Observăm noi binele sau răul din viața lui? Florile sau rănile? Părțile luminoase sau, vai, pe cele întunecoase? Trebuie să știm. Fiecare om are calități și defecte. Ce ne place nu o să observăm mai întâi? Dacă avem firea muștei, observăm rănile. Dacă avem firea albinei, observăm florile. Dacă ochiul nostru este rău, atunci vedem numai răul. Domnul Iisus a văzut numai binele la Ioan și l-a lăudat în fața noroadelor. Ferice, deci, de sufletul care îl imită pe Iisus și în privința aceasta. Iubiți ascultători, aici se încheie programul 90 care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Domnul Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți, pe noi aici și pe dumneavoastră acolo. Amin.